Perspectivă Europei alipită, țara mea din buni străbuni o să fie alcătuită din euroregiuni. EROISM VIRIL Am descoperit mai nou că mă pot numi erou, fiindcă anii îmi dau starea când lupt cu neatârnarea. PERSONALITATE Destui oamenii pot să numeri ce se cred cu cap pe umeri, dar în chestii de amor, umerii nu sunt ai lor. Reformă Cu reforma înainte, merg ca orice om cu minte și-i respect întreaga normă, îmbrăcând numai reformă.